Uzvišenom Allahu ono lika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka su salavati i salamina Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njom uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu Emisija iz Riznica Allahovog poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. U ovom serijalu družimo se s riječima i dijelima postupcima, radnjama i odobravanjima našeg poslanika Muhameda, alejhi salatu ve selam. Saznajemo šta nam to poslanik Muhammed alejhi salatu ve selam naraduje, šta nam zabrani, šta nam preporučuje. I to je neobhodno za svakog vjernika i vjernicu. Jer se naša lijepa vjera dini Islam temelji na dva osnovna izvora, to je Kur'an i sunnet. Kur'an, riječ Allaha subhanahu wa ta'ala, koja je zapisana u Mushafu, Kur'an kojeg imamo pred sobom, i također sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno ono što je on govorio, što je radio i što je odobrio drugima da radi ili govore. To su dva osnovna izvora naše lijepe vjere dini Islama. Jedan bez drugoga ne mogu. Nemoguće je samo držati se Kur'ana, a ostaviti po strani sunnet poslanika Muhammeda alaihi salatu Selam. Kao što nije u redu, niti je moguće držati se samo sunneta poslanika Muhammeda alaihi salatu Selam a ostaviti Kur'an po strani. Trebamo se držati i Kur'ana i sunneta. Ova dva izvora, jedan drugog, dopunjavaju, upotpunjavaju, pojašnjavaju. Zato, kao što se u drugom našem terminu podučavamo Kur'anu, odnosno riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i značenjima tih riječi, isto tako neobhodno je i u ovom terminu da se podučavamo riječima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i značenjima tih istih riječi. Danas uz Allahovu pomoć imamo jedan poseban hadis. Iako... Svi hadisi, sve ono što je govorio poslanik Muhammed s.a.v. Sve je to došlo od Allaha wa i svaka ta riječ izgovorena, svaki taj hadis ima svoje posebno značenje. Međutim, danas imamo hadis koji se ubraja u jedan od najsveobuhvatnijih hadisa. Hadis nam prenosi plemeniti ashab Ebu Amr Sufjan ibn Abdillah radiyallahu ane kaže rekao sam ya rasulallah o allahu poslaniče kulli fil islami qavlan la esalu anhu ahadan gajrek rekao sam allahu poslaniče reci mi o islamu riječ govor nakon koji Riječi ili govora, nikoga nakon tebe ja više neću morati pitati. Allaho poslaniće, reci mi riječi o islamu. Posavjetuj me, ukaži mi, reci mi nešto o islamu što će mi biti dovoljno nakon čega nikoga više nakon tebe ja neću morati pitati. Baye, Allah uposlanik sallallahu aleyhi ve selleme rekao. Qal, qul, reci, amentu billah, ya vjerujem u allaha, thumme istekim. Zatim ustera ina tome. Allah uposlanik sallallahu aleyhi ve selleme rekao, Sufyanu ibn Abdullah. Reci, izgovori, amentu billah, ya u allaha, thumme istekim. Zatim ustraj na tome što si rekao. Ovo je veličanstveni hadis. Vjerodosten hadis. Zabilježio ga je imam muslim. Nakon imama muslima zabilježio su ga mnogi drugi učenjaci hadisa. Samo hadisi imam Ahmed, imam Tirmizi, Nesaj, Ibn Mađe, Darini, Taberani, Ibn Hibban, Pajalisi i mnogi drugi. Hadis bezimalo sumnje, vjeru dostoja. U ovom hadisu, dakle, plemeniti ashab, Sufjan ibn Abdullah, kaže Allahov poslaniće između svih drugih. Kome se obratio? Obratio se Allahov poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, zbog čega? Zato što on tada, u to vrijeme, najbolje je, Poznavao islam i on je bio taj koji podučava islam iz čega se može zaključiti da treba pitati najučeniju osobu u svojoj blizini. Ukoliko u našoj blizini postoji mnogo učenih ljudi, treba mu pitati najučeniju osobu. Ili ukoliko smo u mogućnosti kontaktirati nekoga, onda kontaktirajmo najučeniju osobu, pitajmo nju. A Sofijan ibn Abdulah rekao Allahov poslanice: "Qulli fil Islami, reci mi o islamu, qawlan." Neki govor. Odnosno, reci mi govor koji će mi biti dovoljan. Po savjetojme. Reci mi šta je to najbolje u islamu? Kakav je to islam najbolji? Reci mi šta da radim da budem pravi musliman? Reci mi Šta da radim? Kakav da budem da Allah subhanahu wa ta'la bude zadovoljan sa mnom na Dunjaluku i bude zadovoljan sa mnom sutra na Ahiretu? Kako da živim kao musliman i da umrem kao musliman? Reci mi, Sufjan ibn Abdillah, radijallahu ta'la postavio je i tekako bitno pitanje. Najbitnije pitanje. Pitanje zbog kojeg smo stvoreni na ovome svijetu, na Dunjaluku. Zbog kojeg postojimo. Da čovjek bude Allahov rob, da bude musliman i da umre na takav način. Da dođe Allahu subhanahu wa ta ta'la na drugom svijetu kao njemu pokoran rob. Postavio je ogromno pitanje. I opširno. Zahtjevalo je opširan govor. Pogotovo. Rekao je la anhu Reci mi Takav govor. Posavjetuj me da nakon tebe nikoga drugog ja više ne pitam o tome. Da nikoga drugog ja više ne pitam o tome. Reci mi ono što će mi biti dovoljno. Na čemu ću se smiriti. Reci mi ono što sam ja u mogućnosti da to praktikujem. Pogledajmo dakle šta je sve tražio Sufjan ibn Abdillah. Evo Amr. Radi Allahan. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa Reci, gul Amen tu billah Reci, obeznani ne skrivaj Tvoja vjera treba da bude javna Reci, amen tu billah Vjerujem u Allaha, ja vjerujem u Allaha Reci to i svojim srcem i svojim jezikom. Budi ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo postojanje, da on postoji, da je on jedan jedini istinski gospodar, da on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedini stvara sve, jedini sve stvoreno održava, od jedini sve stvoreno obskrbljuje i uređuje. To je istinski gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. Reci, ja vjerujem u Allaha, vjerujem da... Da Allah subhanahu wa ta'ala koji sve stvara, održava, uređuje i obskrbljuje, jedini On zaslužanje i dostojan da se obožava. Niko drugi mimo njega. Vjerujem Allaha, vjerujem Allaha kao jednog, jedinog, istinskog Boga, dostojnog obožavanja. Reci vjerujem Allaha, vjerujem u Allaha da On zbog toga ima najljepša imena i najuzvišenija svojstva. Jer on sve stvara, sve održava, sve obskrbljuje, sve uređuje. On je jedini dostan da se obožava. On ima najljepša imena kojima ga trebamo dozijevati, hvaliti. I on ima najuzvišenija svojstva. A zatim reci vjerujemo Allaha i sve što dolazi od Allaha. Allah je istinski gospodar. Onaj koji stvara, onaj koji uređuje i onaj koji propisuje. Sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji tvrdi da vjeruju Allaha, taj treba i prihvatiti sve što dolazi od Allaha. Naročito, naredbe i zabrane koje su došle od Allaha subhanahu wa ta'ala, tim naredbama, tim zabranama trebamo obožavati Allaha. Rekli smo, vjerujemo Allaha da je on jedan jedini istinski Bog dostajna obožavanja. Njega jedinog trebamo obožavati tim naredbama i zabranama. Dakle, reci vjerujem u Allaha, to podrazumijeva, vjerujem da Allah postoji, da Allah istinski gospodar, da je Allah istinski, jedan jedini istinski Bog dostojnog obožavanja, da On posjeduje lijepa imena i uzvišena svojstva i nakon toga vjerujem u sve što dolazi od Allaha. Sve što dolazi od Allaha. Sufjan Ibn Abdillah, radijallahu an, svojim pitanjem tražuje mnogo. Allaho, poslanik alihi salatu waslam, dao mu je još više. Međutim, kratko. Zato Sufjan je rekao, reci mi, posavjetuj me, reci mi govor islamu, kratak, jasan, sveobuhvatan, da ne pitam nikoga drugog. Zato je rekao, reci, vjerujem u Allah. Poslanik alihi salatu waslam kaže mu, reci, vjerujem u Allaha. Ko kaže da vjeruje u Allaha, on mora da vjeruje u sve ono što dolazi od Allaha. Da vjeruje u Kur'an i sve što se nalazi u Kur'anu. Da vjeruje u sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i sve što se nalazi u njemu. Sve što je vjerodostojno potvrđeno hadijskim zbirkama koje u sebi Sadržaj hadise Allahovog poslanika Alihi salatu sam to vjerodostojno potvrđeno Vjerujem u to To vjerujem u Kur'an I sunnet više negoli Vjerujem svojim očima kojima gledam Jer je to došlo od Allaha Jer to zahtijeva od mene Vjerovanje u Allaha Zahtijeva od mene Danas mnogi kažu Ja vjerujem u Allah On vjeruje Allaha na sebi Svojstven način, poseban način Vjerovati u Allaha Znači, vjerovati u sve ono što dolazi od Allaha. Nakon što vjerujemo da Allah postoji, je on istinski gospodar, je on jedan jedini istinski bog, dostajno obožavljeno da ima najljepša imena, najzvišenija svojstva, ovakav gospodar, ovakav istinski bog, sve što dolazi od njega, u to se vjeruje. Zato je poslanik alihi salatu, sam nakon toga rekao, Fumme stakim. Zatim ustraj na tome. Reci, vjerujemo Allaha Jeruje mu Allaha i Allaha onako kakav jeste On jedini dostan da se obožava i sve što dolazi od Allaha zatim ustraj na tome. Ako želiš da budeš u Islamu. Ako želiš da živiš u Islamu. Da umreš na Islamu, onda moraš da ustraješ na tome sve do svoje smrti. Wa'bud rabbeke hata Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt O islamu Ako hoćeš da Allah bude zadovoljan tobom Na dunjalku, na ahiretu Kada te izvede pred sebe Da ti svidi obračun Ako želiš da uđeš u džennet da uživaš vječno u džennetskim uživanjima su mistakim, Ustraj Zatim ustraj U svojoj vjeri u u Allaha i sve što dolazi od Allaha. Vjerovanje u Melek, vjerovanje u knjige, vjerovanje u poslanike, vjerovanje u sudni dan, vjerovanje u Allahu u odredbu, sve je to došlo od Allaha. Obavješteni smo o tome od Allaha putem Kur'ana ili sunneta poslanika Muhammeda, sallallahu alihi u sallam. Zato je ovaj hadis poseban hadis. Jedan od najsveobuhvatnijih hadisa. Kaže Imam Nevi, rahimehullahu ta'ala, za ovaj hadis. Kaže, ovo je jedan od hadisa oko koji se kreće cijela vjera. Cijela vjera sazdana je o hadisu svakako. Reci, vjerujemo Allaha sve što dolazi od Allaha. Cijela vjera došla je od Allaha. Allah je taj koji propisuje. Allah je taj koji naređuje i zabranjuje. Niko drugi mimo njega. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njemu naredio i njemu zabranio. On to pre njom kasnije svima. Sve dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga se cijela vjera gradi na ovom hadisu. Reci vjerujem u Allaha i sve što dolazi od Allaha. Zatim ustraj na tome. Vjerovanje Nije ispravno da čovjek kaže čak jezikom i svojim srcem u to bude ubijeđen, međutim ne postupa po tome. Tomu ništa neće koristiti. Moraš da kažeš i svojim srcem i svojim jezikom i da ustraješ na tome u svojim dijelima. Qadi i jad rahimahullahu ta'ala kaže ovo je jedan od sveobuhvatnih vjerovijesnikovi, sallallahu alaihi wasallama, haditha. Ibn Ređeb, rahimehullahu ta'ala, kaže ovaj savjet poslanika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, obuhvata svaki segment vjere. Svaki segment vjere. Vjerovanju u Allaha podrazumija vjerovanje u sve ono što dolazi od Allaha. Neđmudine Tufi, rahimehullahu ta'ala, kaže ovo je jedan od najsveobuhvatnijih hadisa koji govori o temeljima vjere Islama. Ovo je temelj. Dini Islama, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, to je početna tačka. Čovjek mora da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim vjeruje u sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Naša vjera sastoji se od vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i pokoravanja njemu, pokoravanja u svem onome što je došlo od njega. Naša vjera temeli se na vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala i od podazivanju, pokoravanju, svjedočenju i srcem i jezikom i dijelima onome što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Do sada nismo imali prenosioca Sufjana Ibnu Abdullaha radijallahu ta'ala. O njemu knjige mnogo ne govori. Iako je bio plemeniti ashab Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bio je od stanovnika ta'ifa. Stanovao je, dakle, nedaleko od Meke u mjestu Taif i bio je drug Allahov poslanika, a.s.w., dakle, ashab. Primio je islam zajedno sa delegacijom plemena Seqif. Učestvovao je u biti na Huneynu u kojoj je preselio, ubijen, njegov brat Osman. Zatim, budući da je kasno primio islam, Nije mnogo ni prenio hadisa od Allahov poslanika, alihi salatu veselam. Poslanik, sallallahu alihi veselam, ubrzo nakon toga preselio je, umro. A Sufjan ibn Abdullah nastavio je da živi za vrijeme hilafeta Ebu Bekra i Omera. Omer, radi Allahu talan, postavio ga je, budući da je bio iz grada, mjesta Taifa, postavio ga je za namjesnika Sufjana Ibnu Abdullaha postavio je za namjestnika gradu načelnika Taifa i posebno ga obavezao čuvanjem zekata. Posebno mu naredio da vodi brigu računa o skupljenom zekatu. Prvnio je dakle od Allahovog poslanika s. S. malo hadisa, budući da nije stanovao u Medini i budući da je pred samom smrt Allahov poslanika alihi salatu wasalam primio islam. Tako, knjige kažu da je prenio od Allahov poslanika alihi salatu wasalam samo pet hadisa. Jedan od tih hadisa koje je zabilježio ima muslim jeste, dakle, i ovaj hadis o, dakle, sveobuhvatnom islamu, vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala zatim u strajnosti, u strajnosti na svemu tome. Od njega su hadise poslije, dakle, ove hadise I također hadise koje je čuo od Omera, kasnije slušao je hadise Allahovog poslanika alaihi salatu, to samo od ashaba. Nije izravno čuo mnogo hadisa od poslanika Muhammeda alaihi salatu, ali je kasnije slušao od njegovih ashaba, onih koji su bili uz poslanika alaihi salatu, samo više i čuli mnogo hadisa. Zatim on je prenosio od njih, Sufjan ibnim bilidla, I također od njega su kasnije te hadise koje čuo ovih pet odposlanika, ali ih i salatu, sam i mnoge druge koje čuo od Omera i drugih ashaba, kasnije su od njega prenosili mnogi, mnogi tabini, ljudi iz druge, druge generacije nakon ashaba. Dakle, on nam prenosi, nije prenioio mnogo, ali je prenio izuzetne hadise. On nam prenosi ovaj poseban hadis. Jedan od najsveobuhvatnijih hadisa, hadis, na kojim se temelji cijela vjera, hadis koji nam govori kako živjeti u islamu i umrijeti u islamu, u šta treba čovjek da vjeruje, kako, na koji način, dok živi na ovome svijetu, da bi se mogao nadati Allahovu milosti, Allahovu zadovoljstvu, ulazku u džennet i džennetskim uživanjima na drugome, drugome <kuh> svijetu. Dakle, u ovom hadisu, ashab, Traži kratko i jasno, konkretno, reci mi o islamu, ono što trebam da radim kako bih bio dobar musliman, kako bi Allah subhanahu wa ta'la bio zadovoljen sa mnom, kako bih skončao svoj život u Allahovom zadovoljstvu, u islamu i sutra ako Bog da ušao u džennet. Reci mi šta da radim, kratko, jasno, nemoj mnogo duljiti, kratkom mi jasno reci, pa je poslanik alihi salatu sam tako i rekao. Kratko, jasno, međutim, te riječi poručuju mnogo. Poručuju malte ne sve. Rekao je, reci, vjerujem u Allaha, obznani, vjerujemo u Allaha, a zatim ustraj na tome. Vjerujem u Allaha i sve što dolazi od Allaha, subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraj na tome. Pa iz ovog hadisa, iako je kratak, ali poručuje mnogo, u njemu se nalaze mnoge poruke. Iz ovog hadisa možemo izvući mnoge poruke za nas. Prije svega, iz ovog hadisa vidimo koliko su ashabi, drugovi Allahovog poslanika, alaihi salatu ve selam, bili željni znanja. Jasnog, konkretnog znanja. Praktičnog znanja. Nisu se ustručavali. Pitali su. Kao što Sufjan ibn Abdullah, Čuli smo, nije prenio mnogo hadisa, ali je prenio posebna hadisa i pitao o konkretnim stvarima. Danas imamo ljude koji dođu i postavljaju ti pitanje pola sahata. Izlažu, pitaju, oni sami potvrđuju, odgovaraju, na kraju hoće samo da čuju tvoje mišljenje, ako potvrdiš njihovo, dobar si. Ako ne, zaobi ćete, pitati će na kasnije nekoga drugog i tražiti od nekoga drugog mišljenje, sve dok ne potvrde svoje mišljenje. Kaže Sofjan, recimo o islamu, kratko, jasno, nakon čega nikoga drugog ja više neću morati pitati. Dakle, vidimo kako su ashabi vodili računa o kakvom znanju, na koji način. Samim tim, dakle, njihova praksa i ovaj hadijska u dokaz toj njihovoj praksi postiče nas da i mi pitamo o svojoj vjeri islamu, da pitamo konkretna pitanja. Ono što ćemo primjenivati u praksu. I ovo nije jedini slučaj. Mnogo je bilo ashaba koji su dolazili i pitali Allahov poslanika alihi salatu osallam za neku stvar, zatim ustajali i odlazili. Govorili, kada primijenim ovo u svome životu, u praksi, onda ću doći po drugi hadis. Onda ću doći da pitam nešto drugo. Danas knjige i knjige se pišu, predavanja se drže na svim mjestima, Malo toga se praktikuje. Malo od toga što se čuje, što se pročita, zapiše praktiku. Ne smije smijemo biti takvi. Vjera Islam je vjera praksi. Moramo da budemo praktičari. Ne može ja vjerujem, vjerujem i da ostane se na tome. Mora da se radi. Čuli smo, fmistakim, zatim ustraj na tome. Moramo pitati ono što nas se tiče. Imali smo prethodne emisije, U jednoj od njih pojašnjenje hadisa ostavi se svega onoga što te se ne tiče. Ako želiš da živiš u rahatluku, ako želiš da živiš kao dobar vijednik musliman i da na takav način skončaš umriš i da sutra Allah bude s tobom zadovoljan, pobrini se o onome što te se tiče, a ostavi se onoga što te se ne tiče. Dakle, ovaj nas hadis postiče da pitamo o našoj vjeri, a naročito, dakle, o najvažnijim i najkorisnim pitanjima za nas. Također, iz ovoga saznajemo da trebamo postavljati konkretna pitanja, jasna i precizna. Zatim, riječi Sufjana Ibnu Abdullaha, radijallahu talan, recimo u Islamu nešto zašto nakon tebe nikoga drugog neću pitati ove riječi, Ne znači da se ne smije pitati niko drugi mimo poslanika Muhammed Aleyhi Salatu Veselam. U našem vremenu mi to nismo u mogućnosti. Mi jesmo u mogućnosti da se vratimo na hadise poslanika Muhammed Aleyhi Salatu Veselam i da na takav način pitamo njega. Međutim, pojašnjenje tog hadisa nismo u mogućnosti da čujemo izravno od poslanika Muhammed Aleyhi Salatu Veselam. On je preselio, on je umro. Zato trebamo pitati Učene ljude. Čuli smo na početku. Ovo ashab, Sufjan ibn Abdillah, prez, uh, primio islam pokasno, došao kod Allahovog poslanika a.s. zajedno sa delegacijom um, Sjaqif i između svih drugih ashaba pitao je poslanika mi nismo imogućnosti da pitamo poslanika Muhammeda alejselatu ve selam ali smo mogućnost da pitamo druge učeni kao što je on između svih pitao najučeni je poslanika Muhammeda alejselatu ve selam isto tako mi između svih trebamo pitati onoga koji je najučeni u našoj okoli treba pitati kratko i jasno i treba odgovoriti kratko i jasno poslanik alejselatu samio odgovorio kratko i jasno jeste mnogo je šta poručio Međutim, ukoliko vidimo na osobi da naš govor, ta osoba, ne razumijeva, možemo dati pojašnjenje. Ili ukoliko vidimo da je osoba potrebna još nekog drugog savjeta, možemo posavjetovati. Kao što se spominje u drugim hadisima, da su ashabi dolazeli, pitali nešto poslanika, a on nakon što, im, što bi im dao odgovor za to, Spomenuo bi još neki drugi propis koji je vezan uz njega. Dolaze ashabi i kažu da putuju morem, ne nose sa sobom mnogo vode, nose za piće, pitaju mogu li se abdestiti morskom vodom, jer je morska voda slana. Nije ima isti ukus kao voda koja se pije i s kojim se abdesti, s kojim se čisti. Nisu znali da li s tom slanom, Vodom mogu se abdestiti. Pa kažu, ako budemo ovu vodu koju nosimo za piće koristili za abdest, potrošit je, nećemo posle imati šta zapiti. Možemo li se abdestiti morskom vodom? Pa kaže poslanik Alihi Salatu sam da, morska voda je čista i ono što ugine u moru je dozvoljeno zajesti. Primijetio je na njima da mnogo putuju. Putuju toliko mnogo da moraju da klanjaju. Namaze, dakle, putuju duže vremena, provode mnogo vremena na moru, imaju i potrebu da jedu, pa im kaže, ukoliko nešto nađete u moru od morskih životinja da je uginulo, slobodno to možete jesti. Dakle, poslanik Alihi Salatu Asalmu, ukoliko je primjećivao da im može još koristiti u nečemu, da im može dati još neki drugi odgovor vezan za njih, bitan za njih, on bi im To i pojašnjavao. Zatim vidimo iz ovoga hadisa da čovjek treba pitati isto tako drugi, da treba savjetovati ljude najbitnije. Poslanik alihi salatu oslam, u ovome, nakon što je Sufjan, radi Allahotela, od njega zatražio da mu kaže o Islamu nešto bitno, posavjetovo ga je, rekao mu je najbitnije, vjeruju Allah i svojim srcem i svojim jezikom, a zatim ustraj na tome. Ustraj na vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno na vjerovanju u sve ono što dolazi od Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, trebamo biti u to ubjeđeni, trebamo vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim raditi po tome. Zato je ovdje i došlo, vjeruj, a zatim ustraj. Prvo nauči, prvo saznaj, prvo se ubijedi, A zatim, nakon toga, sve to što znaš pretoči u praksu. Iz ovoga hadisa i zaključujemo da onaj koji ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta ta'ala ili ne vjeruje u ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta ta'ala, da takav neće biti musliman. Sufjan kaže, reci mi o islamu. Govor. Pa poslanika alihi salavcom kaže vjeruju Allaha, odnosno vjeruju Allaha i sve ono što dolazi od Allaha, zatim ustraju tome. Zatim upitna je i vjera onih koji kažu da vjeruju, a ne ustrajavaju tome, odnosno to ne potvrđuju, ne potvrđuju svojim dijelima. Zatim ovaj hadis nas postiče da ustrajemo Allahove vjeri sve do našeg kraja života, sve do smrti. I to je nešto najčastnije za čovjeka. Kako se i kaže, najveća počast za čovjeka jeste da ustraju Allahove vjeri da bude vjernik sve do, sve do kraja svoga života. I brojni kuranski ajti govore o ovoj ustrajnosti u suri allah u suri Fusilet, gdje se spomnije da onima koji kažu naš gospodar Allaha, zatim ustraju na tome, I u tome do kraja svoga života da se takvima spuštaju meleki, da ih raduju, da, ih ka, da im kažu nemojte se žalostiti zbog onoga što je prošlo, nemojte se tugovati, niti, tugovati, niti strahovati od onoga što vas čeka. Budite smireni, spokojni, vi ste bili vjernici sve do ovog zadnjeg časa. Radujte se džanetu koji vam je obećan. Obećan onima koji budu muslimani i ustraju, ustraju na tom. Dakle, i Kur'an govori o istome o čemu govori i sunnet, pa se da zaključiti da je i Kur'an i sunnet od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'am. I date mnoge druge poruke i poluke za nas koje se mogu izvući iz ovoga hadisa vrijeme nam ne ide u prilog, ne možemo je li toliko da spomenemo tih poruka i povuka iz ovoga hadisa. Pravilo iz ovoga hadisa koje se može izvući, dakle pravilo za ustrajnost u vjeri, jeste da neophodno je ustrajavati i u ubjeđenju, i u riječima, i u dijelima. U ovom hadisu spomenute su i riječi, jezikom, i dijela srca, ubjeđenje, i djela organa. Reci, To su jezikom. Vjerujem u Allaha, ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraj. Zatim ustraj na tome u svojim, u svojim djelima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će na ispravan način vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, biti ubjeđeni u to na osnovu jasnih dokaza iz Kur'ana i sunneta Vjerovati u Allaha subhanahu wa taala zatim u sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa taala i ustrajavati, truditi se, zalagati, nastojati da to svojim dijelima potvrđuju sve do kraja svoga života. Molim Allaha subhanahu wa taala da nas pomogne na tome. Molim uzvišenog Allaha da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Was-salamu alaykum